Prican. Aupa, ne? Aupa. Aizu, gaur prikan izan naiz eta oso jertxe politika ikusi dut. Nolakoa? Ba, artileskoa. luzekoa. Hola gerrialdean estu xamarra, baina niri beintzat asko gustatu zait. Ta, ze koloretakoa? Ba, laranja kolorekoa. E, nahi baduzu bihar ikustera joango eta gustatzen bazaizu. Venga, erdi baneroziko dugu, bale? Zer prezio dauka? Tsoi, uste dut, bai, oita bat euro. Ah, bai, ah, nahi komerke. Bai, eta polita ona eta merkea. Zer gehiago nahi duzu. Ikusten dudanean esango dizut. <gurra>